Du, jag måste säga att jag tycker du har en jävligt bra podcast. Tack så hjärtligt för det. Jag lyssnar på, som jag skrev till dig på sms här tidigare, så lyssnar jag på det här andra bonusavsnittet du gjorde av Gatuslang. Där du, där ni, vad gjorde ni? Listade de tio verserna i svensk hiphop där, liksom, där man har mått som mest dåligt.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 och då var det ju intervjuer och recensioner och sådär ganska mycket. Men nu är det nästan enbart så nyhetsgrejer. Eller nyhets, nyheter som ligger uppe. Sen skrev jag ju för att vara chefredaktör för en stel som heter .com, Som ganska många känner till som startade den 1997. Men jag hoppade in där kanske no, ja, i början av 00-talet. Och sen var jag chefredaktör några år liksom, i mitten av 00-talet. Då var du rätt ung då? Jag började skriva 2001, tror jag. jag var jag 16 började skriva om på Jag minns att när jag var i exakt samma ålder så satt jag, där 16-17, så satt jag och läste just Svensk Underjord. Så att jag läste och liksom förundrades över alla de här hiphopnamnen som, som poppade upp och undrade vad man kunde få tag i deras musik. Ja, men sen, ja, utöver Svensk Underjord i alla fall så driver jag ju Wo.nu, en hiphop-community. ...tillsammans med lite andra rävar. Ja, där har man ju hängt liksom sedan dag ett. Och jag en kille som heter Martin- ...har liksom drivit mycket av arbetet de senaste åren. När... Och så har du en podcast. Ja, det är en podcast som heter Gatuslang. Gatuslang.se kan man hitta den. Och det är en podcast där jag har intervjuer ...med svenska hiphopprofiler runt om i hela landet. En gång i veckan sen... 3 september förra året Så jag sände precis Avsnitt 50 Ja det är bara att gratulera ja. Är det Sveriges största hip -hop podcast? Det får man nog säga inte, det finns väl bara Ja det beror på hur man definierar det Men det finns ju bara eh, Vad blir det för rap också Och Ja, eh, Petri Sol om man vill definiera det som en. Det är ju ingen renordad podcast det är ju, Den finns ju poddversion Men det är ändå ett Sveriges radioprogram Det är rätt, det är rätt imponerande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 Raskas är en... Eh, idag... Vad blir han nu? Jag ska bara tänka efter. Han är alltså född... Han är född 1973. Eh, John Austin heter han. Han kom från Carson i Kalifornien. Och han är väl en ganska... medveten. Eh, eller tänkte ja, Som person vet jag inte. Jag har tyvärr inte träffat honom. Men han verkar vara en person... Han har, han har varit satt ganska många knasiga saker. om rapper har varit en del slagsmål och beef. Han har bland annat fått stryk av eh, The Game- på en krog och suttit och, och Pratat ut om det med blåtider och, och, Över Youtube eller vad det var Men annars har han ju liksom, Är han ju en person som är väldigt uh, intellekt, kanske inte Intellektuell Men ändå väldigt så här, Ja, Han är ganska medveten Och eftertänksam stil liksom, den här rappar, Väldigt avancerad Han är ju liksom en av de absolut Mest avancerade rapparna där ute, samtidigt som man har liksom en ganska så hård gatukultur i bakgrunden. Liksom. Vilket jag tycker är en spännande, alltid tyckte är en spännande kombination. Att man kan vara både gata, men ändå på något sätt påläst. Ja, precis. Och jag vet att det var liksom många så journalister när Raskas kom som bara Vad är det här? Liksom det, han är så här, Thug snackar om ena... Liksom, raden så snackar han buscap Medan i andra raden så refererar till Någon Schopenhauer text Som man läste när han satt i finkan liksom. Det finns som liksom den nyansen I hans stil Och Soul on Ice är alltså hans Debutskiva? Det är det, det stämmer Och uh, hans bästa skiva Den släpptes 17 september 1996 Och uh, hur var mottagandet av den? Ja, jag kommer liksom inte ihåg Exakt själv då när den släpptes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 jag har ju liksom CD-en äh, uttryckt och då är det ju liksom, det finns ju alla texter med mm. äh, på den här tiden då det kanske inte var så lätt. Äh, Original Hip Hop Lyrics Archive, Ola.com Ola fanns uppe så då kunde man kolla lite texter där back in the days. Mm. Jag liksom, ja, men på 90-talet fanns det till och med liksom i slutet så då brukade morsan skriva ut texter på hennes jobb åt mig.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 och fan i bedstaj för något som handlar på de där då. Eh, Bigger eller. Ännu mindre fattar man väl av Razzcast. Utan då var det med för att det var, lät så coolt. Kanske liksom. Och så här. Men efterhand så och lär man sig liksom. Vad vissa grejer betyder. När de återkommer. Mm. Och så sen så till slut är det som att man blir. På det sättet man kommer in i den här världen. Ja, Och nu, och nu finns det ju en jäkligt schysst ställe. rapgenius.com. Jag vet inte om du har varit inne på det här. Så ja, jag, satt, jag satt faktiskt då när jag kollade upp.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 Att förklara en bara. Ja, det här var det som hände 1965 i Wisconsin. Och så, för det har man inte koll på som göteborgare då kanske den amerikanska liksom, slavhistorien och sådär. Liksom. Mm. För vet att det pratade jag om på Fuji-avsnittet. Och det är något som känns ännu mer väsentligt på den här skivan: att det ibland känns som en historielektion att lyssna på musiken. Ja, men verkligen.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 Genom åren liksom, och så, så på det sättet Som vi fortfarande är Inte vi men som kristna behandlar liksom, Muslimer idag det, är ju liksom, det har inte hänt någonting egentligen mm. eh, Sen de här storiesarna han pratade om I liksom gamla Spanien Och sådär och... Det är häftigt hur han, han Hur han får oss i publiken Att fatta att det som händer då Det händer nu Det finns ju en hel del faktafel mm. Speciellt om man kollar den här rapgenius Till exempel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 Jo, Tupac's och Lies on uh, Heltas Heltaskelta släppte skiva Jerry the Damage, Lord Finesse De La Soul Och några som släppte debuter i året var Exhibit, Eminem Busta Rhymes, JC, The Diddy Shadow Kino XL Som uh, Raskas gästar på han platt också uh, det, det finns liksom hur mycket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 som jag bara kolla på mycket skatefilmer. Och då, då dök det upp grejer. Och då var det alltid låtlistorna längst bak. Mm. Och, då, och då var någon. Äh, Raskas låt med i någon skate-rulle. Men äh, det gick ju liksom inte att få tag i äh, plattan i Sverige när den kom. Om man inte importerar den, tror jag. Jag var liksom ingen så crate digger när jag var tolv heller- så att, eh, det, det gick säkert att beställa liksom i någon vinylbutik och sådär. Men det var inte som att den var liksom först på hyllan- utan då var det liksom, plattan köpte jag i liksom mm. 96 till exempel. Um, det, var, det var inte heller... Eh, det här, för, för de 90-talister som lyssnar- det här var ju liksom innan man kunde klicka ner en låt på tre sekunder. När 96 när Raskas plattan kom- då, fann, då kunde man inte göra någonting- på internet i princip. Liksom. Man kanske kunde störa en real media-audiofil om man hade mm. svin mycket pengar och köpt en sån dator. Liksom. Men, eh, det var jag, liksom, jag, kommer, jag kommer ihåg när jag satt i, eh, när jag började tanka på mm. p För Då vet jag att jag kom över lite RazzCast-bryd och lärde ner låtar på eh, datorerna på skolan. Kanske åtta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 som är, ja, det är en klassisk hiphop track Tony Ernst eh, Som jobbar på Grappa släppte en bok Med den låstittaren Som handlar mm. om industrin, En svensk bok som jag kan rekommendera om man vill läsa lite bra Litteratur Okej, okay. den ska jag, ska jag kolla upp Vad var det som fick dig att fastna för För Razz Cass Alltså när du var 13 och lyssnade på det här var liksom, vad, vad hörde du, vad hände med det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 Ja, och då är nog Bob Dylan en textbaserad... Precis, eh, precis. Man kan ju fortfarande upptäcka grejer, eftersom det är så otroligt mycket grejer att upptäcka. Jag vet exempelvis, eh, Nas Illmatic är sån för mig, att även om det är tio år sedan jag köpte den, så kan jag fortfarande idag upptäcka, okej, okay, det där har inte jag tänkt på innan. Ja, men verkligen. Alltså, Illmatic-skivan är också en sån skiva som, där det refereras mycket. Och samplingarna och biten och sånt där finns jättemycket historia kring också. Liksom. Påminner inte de två lite om varandra? Eller har jag fel? Tänker soundmässigt? Sound Nej, det, det tycker jag kanske inte riktigt. Mm. Jag tycker väl att äh, Rash är lite mer avancerad på något sätt. Men Nas var ju väldigt avancerad i rymdstruktur. Men han, han är ju lite mer svängigare, Nas mm. skulle jag säga. Han, han är lite mer.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 för Raskas har gjort ganska mycket skit, han har släppt så här jättemycket mixtapes med liksom, 22-spår och sånt där. Mm. Liksom. Där kanske det är liksom, han kan korta av dem till hälften och sådär. Liksom. Han, han har väl liksom inte fått det. Jag tror att han har inspirerat ganska många som rappar. Jag vill tro det i alla fall.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 Och hur gick det? Jag, har inte, jag är inte så jävla stort Dr. Dre fan det kanske, man, mm. det kanske är att svara i kyrkan, men... Äh, jag tycker ju att hans första grej med Snoop och hans första solplatta är grym. Liksom. Men sen så tycker jag att han har inte gjort så jäkla mycket roliga grejer på länge. Liksom. Äh, och han passar väl kanske inte riktigt äh, ihop med Razz heller. Mm. Det heller. Den blev ju inte alls lika rolig här, Razz andra platta. Vad är det som gör att du älskar hiphop så mycket som du gör? Varför blev det just hiphop och ingen annan genre? Ja, men det, handlar, det handlar nog mycket om eh, texter. Alltså om att säga saker. Och jag tycker väl att eh, med rap så eller, får man plats med mycket text och det lämnas mycket plats till att säga saker. Liksom. Men sen gillar jag, jag gillar ju liksom känsla också sådär. Men liksom, om man lyssnar jag kan liksom inte riktigt eh, relatera allt till såhär, svensk eh, pop till exempel. Liksom. Mm.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 att de fans som jag upplever som mest pålästa som kan mest om sin genrer och som har och sitter på otroligt mycket kunskap det är oftast jazzfans och rapfans genrer som bygger mycket på att olika musiker hoppar omkring i olika samarbeten. Det kan man finna, men det nog finnas med i många så hår, hårdrockare skulle jag väl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 Att man liksom inte visste någonting man kommer till, Jag brukar gå till skivhugget Och bängas två skivbutiker mm. liksom, Och då var det så här. Man bara, men här har vi Gangstar, de släppte en skiva 89 Man bara, va? Vad gjorde de? bara? Step in Arena var ju debutplattan Det är det jag har hört liksom. bara, Nej, det kommer skiva Två år innan, man bara, va? sant, och så bara, ja det står här och så bara beställer man den och så har man ingen aning om hur skivonslaget ser ut man inte hur den låter, så man hem och så bara, aha, shit så, här. så bara, det var det inte så bra, första gången så pratade inte så bra, men det kommer jag verkligen ihåg det är liksom ett tydligt minne jag har liksom, kring det och nu kan man bara gå ut och ta reda på allt nu kan man gå ut och lyssna på Raskas demos till Soul Ice, liksom, i något blogginlägg och det, det var liksom ingenting du kunde göra som 13 trettonåring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 Balance, max, player don't hate me because I'm beautiful of... player don't hate me because I'm beautiful liksom. självsäkert kaxigt vad, vad tycker du är sämst med skivan? Han har, har något meningslöst skit på något. Jag är inget stort skittfan Så alltså. jag, mm. jag vill ha liksom 10 till 14 spår så 40 minuter bara låtar. Inte så här långa intron när de håller på och bara yeah, je yeah, ö uh, 1996. Eh, utan bara liksom jag vill bara liksom rena låtar rakt igen. Om man har något skittan liksom sitter i någon studio och en halv minut och lägger den fis och... och sjunger human nature. Ja, och... ah, exakt, det är så här helt meningslöst mitt i också. Man hade kunnat lagt det liksom sist så att man kunde stoppa då. Sen är det väl Coolios vers är väl ingen vidare Jag förstår inte riktigt vad han hade med honom på plattan Han skulle haft med Chino XL istället Som släppte sin debut samma år Där Raskas gästar yes, Chino XLs plattan Coolio anses väl vara lite av en pajas? Han var kanske ganska äkta När han kom alltså, jag, jag gillade ju Coolio när han kom med Gaxas Paradise Och sådär året innan liksom. Men eh, han är ju inte alls på samma nivå som Raskas När det gäller rapstil och... Liksom Flyt och sådär Han var ju skitstor då liksom, Under mitten av 90-talet Var med på Hit High-soundtracket Och, och liksom syntes på MTV Var och varannan dag liksom. Alltså han gör ju inte bra jämförelser med Razz Cass. Nej och de har ju helt olika Rappstil också eller sådär. Jag gillar ju för sig olika rappstilar möts Men det skulle ju vara att man vad Trigga varandra att den ena går in i studion och liksom lägger den vers Och, så, och den andra bara, det här, det här Kan jag toppa det här, jag måste skriva om Kanske någonting Eller liksom, så här, eller att man vet Att den eller tjej är grym Som går in i båset liksom, Så att man får lite, ja, får lite Blir lite svettig mm. helt enkelt Det är väl kul det, det sa ju När jag lyssnade på avsnittet med PSTQ Just när han pratade om det Att han och de andra killarna i Mobbade barn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 och även den homofobin vi var inne och pratade om. Alltså det är väldigt mycket bitches, bitches och homosexuals. Är det någonting du känner att vi inte har tagit upp? Jag tycker att man kan återbetona liksom det här. Mm. Det intellektuella versus liksom, det ghettoism. Att, så här, att det finns liksom streetkultur. Men det är samtidigt så här. Han visar att han har läst en del böcker. Och liksom att han har lite teorier och vill förändra saker. Samtidigt som man är liksom helt så här...